пролунали під самими дверима і стихли, поглинуті сходовим прольотом. Видно, помилилися поверхом, полегшено зітхнула Олена. І слава Богу, що це не Славчик. Тільки не сьогодні, подумки благала вона, вирізуючи чаркою з тіста маленькі акуратні кружечки. Ну, нехай сьогодні він прийде тверезим, адже в неї в школі Відбулися такі чудові події, і їй так хочеться розповісти про них коханому. Звісно, лише він, її любий Славчик, був і залишається для неї найголовнішою людиною на землі, центром, навколо якого в її розумінні обертається Всесвіт. Однак і школа, де Олена працювала ось уже майже два роки, теж важить в її житті багато. Адже тільки там, у школі, Незважаючи на всі учительські проблеми і турботи, вона відчуває найсправжнісіньке, цілком беззастережне щастя. І сьогодні був саме такий день. Про цей день вона і збиралася розповісти Славчикові. У Ренці стали відомі результати голосування, в якому брала участь уся школа. Голосували за нового завуча організатора. Нинішня заступник директора з організаційно-виховної роботи Тетяна Володимирівна йшла на підвищення, тож Наталя Олексіївна, директор школи, вирішила обрати нового організатора усім миром. Завуч з виховної роботи – це не просто адміністратор, це ще й гарний педагог, тобто той, хто водить дітей, у буквальному тлумаченні цього слова, а на ділі? має бути визнаною душею дитячого колективу. Учні старших і середніх класів, що брали участь у виборах, відгукнулися на пропозицію директора з неприхованим задоволенням. У школі давно проводилися різні анкетування та всебічні обговорення шкільного життя, після яких у це саме життя вносилися дуже істотні зміни. Але голосувати за обрання когось із учителів на посаду заступника-директора учням доводилося вперше. Безумовно, голосування само по собі не означало, що переможець автоматично посяде відповідальну посаду. Адже, крім визнання колективу й особистих характеристик, до нього висуваються ще й інші обов'язкові вимоги. Але школа з явним інтересом поставилася до оголошеного голосування. Однак, райвно мало своє уявлення щодо заповнення адміністративних вакансій. І задовго до того, як у школі вирішили обрати голосуванням, направило до Наталі Олексіївни власну кандидатуру. Молодого вчителя, що закінчив спеціальні курси організаторів Аліну Олександрівну Іваницьку. Побачивши вперше в учительській Аліну Олександрівну, Олена від несподіванки навіть упустила з рук класний журнал. Перед нею за столом сиділа її колишня однокурсниця, та сама товстощока Аліна, відмінниця і комсорг групи, що стільки разів улаштовувала для дівчат інституту зустрічі з курсантами військових училищ. — Аліно, вітаю! — радісно кинулася до однокашниці Олена. — Як ти тут опинилася? — А, Олено, привіт! В Аліниному голосі не було ні подиву, ні захоплення. Зате в ньому чітко пролунали нотки переваги. «Я до вас, відрайвно на посаду організатора». «Так? Замість Тетяни Володимирівни?» – ще більше здивувалася Олена. «Зрозуміло, так», – вловивши в питання недовіру, з натиском підтвердила Аліна. «А ти тут давно працюєш?» «З першого дня», – охоче повідомила Олена і вмостилася поруч. «Ой, колектив у нас просто чудовий, і діти дуже гарні!» «Ну, діти скрізь однакові», – скептично зауважила Аліна. «Ти мені краще розкажи, що у вас за директриса». «Наталя Олексіївна – прекрасна людина, і як особистість, і як адміністратор, і як педагог». «Зрозуміло». З явним розчаруванням перебила Аліна, яка сподівалася почути трохи інші подробиці. «А ти вже цього року працюватимеш із Тетяною Володимирівною на посаді зауча? «Адже вона не погодилася кидати школу до кінця навчального року. Хоча сама провести останні дзвоник і випускний вечір». Не помічаючи настрою Аліни, так само ж ваво цікавилась Олена. «Та ще не знаю». Ну, може, візьму тимчасово півставки предметника на який небудь четвертий клас, там якраз дев'ять годин на тиждень. Але в нас усі четверті мають постійних мовників, засумнівалася Олена. Доведеться поділитися.